Це були переважно молоді жінки і дівчата, вчительки, перекладачки, друкарки, сестри-жалібниці, службовки. Все це спостерігали в'язні крізь грати вікон, слухаючи, як завивали сирени по місту і як рокотіли десь мотори літаків та рвалися десь бомби. Потім те все стало вже не десь, а тут, у цьому районі, навколо вулиці Широкої. Тюрма потрапила в поле бомбових смерчів, у поле вогненних віхол, і затремтіла, затіпалась, зіщувилась, замовкла. Люди в ній влипали в підлогу, і щасливими вважалися ті, що лежали біля стіни, а ті, що лежали посередині, почувалися нещасними. Через те всі юрбою тислися до стін. Можливо, якби ця тюрма не була мурована, люди вже б її розсунули, розвалили, розіпхали б геть ізсередини. А тим часом... А тим часом Максимові видно було з вікна, як ось тут поруч, на вгороді, біля зенітки, на санях, сиділи два солдатики і смолили в карти. Вони іноді поглядали скоса вгору, Точнісінько так, як ото часом півень позирає на шуліку. І грали собі далі. Вони, здається, грали в очко. Хлопцям було нудно. Хоч у них була добра зенітка, але зовсім не було набоїв. Ось один схопився шпарко, кинув карти і гарячково почав перекидати ящики, що валялися тут же купою. А другий кинувся до зенітки, Повертаючи її слідом за гуркотом мотора, що клекотав по другий бік тюрми. «Швидше!» — закричав той, що біля зенітки. У відповідь його напарник люто сплюнув, махнув рукою і, сівши на сани, взяв карти. «Іди, здавай! Ну його к... Що я тобі дам?» Помахавши кулаками вслід гуркотові, навідник облишив зенітку і прийшов здавати, взяв карти до рук. Після того вони вже навіть не пробували ані шукати набоїв, ані крутити зенітку. Вони сиділи собі і смалили далі в карти. Вони тихо насвистували гоп со смиком фаталістично спльовували, ліниво позирали вгору. Час від часу вони нашорошувалися, дивилися вгору особливо пильно, завмерши, а тоді, махнувши рукою, вигукували «Не наша!» і знову грали. Тільки й чулись. «Давай туза! Собі! Перебор!» Вони грали, а тим часом над ними вгорі з характерним чавакотінням летіла бомба і, прилетівши геть, репалась десь у дальшому городі. Перебор! Вони навіть не ховалися, вони тільки стверджували «не наша» і чекали тієї неминучої, судженої «нашої». То був верх фаталізму. Потім паровицею коней у чвал привезли до зенітки набої. Але вони були вже ні до чого. Їх навіть не встигли розвантажити, як раптом усе кинулося шалено в розтіч, гайнуло в усі боки. Коні теж шарпнулися і подалися геть. На тюрму звідки лязь ішов, все наростаючий, жахливий клекіт. У Максимових очах тільки зафіксувався як останній кадр Такий сліпучий момент. Два солдатики на санях тримали карти і меланхолійно дивилися десь через тюрму. Потім вони враз, мовби десь запалися, брязнули всі сіниць разом з картами. Все це сталося блискавично. Клекіт ішов, як ураган то був клекіт багатьох моторів при самій землі, і швидко наростаючий ряд вибухів, відсипаних густо на землю бомб. Той ряд вибухів гнав на тюрму вздовж вулиці, вже із стелі сипалися шпоруни, вилітали від повітря шиби, хиталась підлога, але те все було ще тільки від вибухів, що наближалися. «Лягай!» — крикнув хтось несамовито до Максима, здається Костик. Він і всі інші лежали ниць на підлозі, і накриваючи торбинами, лахміттям і руками свої голови, коцюрбилися, як лист на вогні, на вогні перед смертної лихоманки. Максим щойно встиг опуститися в куток, як нагло будинком скажено струсонуло. Зі стелі посипалися шпаруни і тріски. З груби полетіло каміння, вапняний пил, дим, сажа, від чого камера враз затемнилась, мов заповнилась непроглядною хмарою. А в ній Людські несамовиті зойки, Стогони молитви, клядьби. «Мовчіть!» – сказав із серцем Максим. «Уже! Вас минуло!» «Господи!» – подумав, «які ж бо все-таки ті люди Безпорадні і безглузді, Коли їх б'є істерія жаху!» Хмара вапняного пилу і сажі Помалу осідала, розходилась. Розходився і жах, Затихав, як і той гуркіт. Потягло вітром, Хмара зникла, і стало раптом ясно, як на вулиці. Бо такий справді було на вулиці. Передня стіна геть цілком упала. Велика бомба, вибухнувши недалеко, відірвала її геть уздовж цього будинку, повалила на землю і обернула в купу цегли. Ніби безумисно зроблено було так, щоб показати тюрму в перерізі. Люди охнули. Потім хтось гукнув дико по-козацькому, ніби кидаючись в атаку, либо спробував вихопитися звідси геть. І враз у слід за тим закликотіла стрілянина з багатьох автоматів. І розітнувся несамовитий крик. То кричав Заєць: лежати не з місця, варта, наказую стріляти по кожному, хто... «Метр над землею — вогонь, не руш з місця!» І Варта стріляла. Вона стріляла не по кожному хто, а по всіх зразу, притискаючи людей вогнем до землі, загородивши тим вогнем дорогу до світу, стіною з вогню і свинцю, замість стіни цегляної. Той вогонь навис низько, продірявлюючи стіни метр над людськими головами. Ніхто не пробував бігти». Тих кілька осіб, що кинулися зразу, було розстріляно на місці, решта лежала. Так, Варта добре виконувала свої обов'язки, бомби – бомбами, смерть – смертю, а служба – службою. В розбомбленій тюрмі було втримано спокій і порядок в лапках. Так Вартові тримали людей у лежачому стані кілька годин. Навіть не можна було Максимові подивитися – чи ті солдатики грають ще в карти, чи вже ні? Проте він не витримав і подивився, підвівшись, за що мало не заплатив життям. Дивно. Солдатики сиділи на санях і грали собі й далі в карти. Так ніби нічого й не трапилось. Коні з набоями десь забігли, і хлопці були далі без діла. Та яке справді зараз могло бути для них діло, важливіше за очко, за гру з долею в півжмурки». У щастя, перебор, недобор, наша, не наша, аж поки випаде очко. Тим часом надходив вечір, і щось треба було тюремній адміністрації робити. Вихід було знайдено дуже просто. Вартові нанесли колючого дроту, гаків, цвяхів і заплутали геть те місце, де бракували стіни, замінивши її дротяною загорожею. Вийшов справжній звіринець. Лише нікому було на той звіринець дивитися, світ неначе вимер, весь геть. Місто теж. Навколо ані голосу, ані звуку чогось живого, людського. Зенітку також надвечір було прибрано, і вже два солдатики фаталісти не грали в карти там, на вгороді. Немоби все програли, і вже ні на що було грати в очко. Жінок і дівчат, закутаних у хустки і плащі, зажурених, як ті жони-мироносиці, теж було прибрано з-під шопи, і там уже нікого не було. Лишилось тільки це звалище відгороджених дротом людей посеред порожнього темного світу, посеред смороду, піроксиліну і горілої сажі. А ввечері прийшли Карнач і два міліціонери, і забрали з камери Максима. А забираючи, вони наклали на нього елегантні німецькі наручники, чим Максим був небояк здивований. Це було щось нове у практиці цієї фірми в лапках. В ній, правда, перед розправою путали людям не тільки руки, а навіть і ноги, але не такими розкішними наручниками, а колючим дротом, путом дешевим, але більш надійним і переконливим. Отже, наклали наручники і повели. Довго вони його водили в тих наручниках чорною пустелею, розбомбленими вулицями, ні, не вулицями.